Timotei capitolul 1 versetul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dumnezeu a făcut totul pentru o țintă. Proverbe 16 cu 4. Pe toții am făcut spre slava mea. Isaia 43 cu 7. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Roman 11 cu 37. Și dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea este ținta. Porunca lui Dumnezeu este viața veșnică în dragoste, adică în unitatea de Toți copiii lui Dumnezeu să fie uniți de prin dragoste, pentru că la sfârșit toate lucrurile din cer și de pe pământ vor fi una în Dumnezeu. Dumnezeu va fi totul, în toți și toate. 1 Corinteni 15 cu 28. Cine împlinește porunca lui Dumnezeu trebuie să ajungă la țintă, altfel porunca nu este împlinită. Întreaga creație a lui Dumnezeu a izvorât din dragostea lui și urcă pe scara dragostei spre veșnicia fericită a dragostei fără de sfârșit. S-a întâmplat însă un accident, zic s-a întâmplat pentru că de fapt în împărăția lui Dumnezeu nu există întâmplare, noroc, soartă, șansă și altceva asemănător, ci totul este îngăduit de El, de înțelepciunea și dragostea Lui, cum zice Cartea Sfântă la plângerile lui Ieremia 3 cu 37. Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Acest accident este păcatul. Dumnezeu a îngăduit răzvrătirea lui Lucifer, pentru ca să ferească în viitor, în veșnicie, toate fapturile de suferință, căci toată suferința este roada păcatului. Deci, din dragoste pentru fapturile sale, a îngăduit Dumnezeu experiența cu răul, de altfel, nici nu ar fi fost cunoscută dragostea lui Dumnezeu în adevărata ei frumusețe, înțelepciune și măreție, dacă n-ar fi fost păcatul. Dumnezeu din dragoste a dat pe Fiul Său să se facă păcat și să-și dea viața ca răscumpărare pentru păcătoși. Ținta la tot ce s-a petrecut în Istoria creației a fost dragostea. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt izvorâte din dragoste. Ținta poruncii este dragostea. Când s-a ajuns la dragoste, s-a ajuns la țintă, adică la unitatea dorită de Dumnezeu. Numai în dragoste este unitatea adevărată. Dumnezeu își dă dragostea lui numai copilor săi, oamenii născuți din nou, prin credința în jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, pentru că numai ei sunt vii, înviați din moartea păcatului, morții nu pot iubi. Dragostea pe care Dumnezeu o toarnă în inimile copiilor săi este de aceeași natură cu a lui Dumnezeu. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Fără acestea nu este dragostea cea din Dumnezeu, ci numai un sentiment trecător pe care îl au și păgânii, unii față de alții, ba chiar și animalele. Dragostea din Dumnezeu se bucură de adevăr, ea crește pe tulpina adevărului și toate faptele ei poartă lumina adevărului. Să înțelegem bine adevărul spus de Duhul Sfânt în versetul de mai sus, ținta poruncii este dragostea. Pentru adevăratul urmaș al lui Hristos, toate drumurile duc spre dragoste. Toate lucrările pe care le înfăptuiește urmăresc dragostea. Toate cuvintele pe care le rostește îndreaptă spre dragoste. Toate cântările pe care le cântă mărturisesc despre dragoste. Toate gândurile și mișcările inimii lui au o singură direcție, dragostea. Dragostea, dragostea, dragostea, iată refrenul întregii lui vieți, pentru că dragostea este Dumnezeu. Ce altă țintă mai fericită poate fi? Ce comoară mai prețioasă s-ar mai putea găsi? Ce odihnă mai desăvârșită s-ar mai afla? Toate câte există capătă frumusețe și valoare prin dragoste. Fără dragoste tot universul ar îngheța și s-ar cufunda în întuneric. De aceea, înainte de orice, este dragostea. Ținta oricarei porunci este și trebuie să fie dragostea. După cum s-a mai spus, universul văzut și cel nevăzut au fost create de Dumnezeu din dragoste și sunt păstrate prin dragoste și pentru dragoste. O, ce ușor s-ar descurca toate problemele din mijlocul copiilor lui Dumnezeu dacă s-ar urmări această unică țintă, dragostea! Ce unitate fericită ar fi între ei dacă n-ar uita această a Domnului Isus, cea din și cea din urmă, dragostea! Ce biruință strălucită și ce spor duhovnicesc ar fi în lucrarea mântuirii sufletelor dacă s-ar avea totdeauna în vedere această binecuvântată comoară, dragostea! Un gânditor spunea avem destule religii pentru a ne putea urâi unii pe alții, dar nu atâtea pentru a ne putea iubi. O singură religie este în stare să ne aprindă cu focul dragostei, religia pe care a avut-o Domnul Isus, adică religia dăruirii de sine, religia iubirii smerite. Cine vrea să intre în această religie trebuie să se lepe de sine și să calce exact pe urmele Domnului Isus. Oricât de multe religii sau grupări s-ar mai naște de aici încolo pe pământ, nu fac altceva decât măresc focul urii între oameni. Ținta porunci este dragostea. Frații mei, dacă ați ajuns la dragostea adevărată, atunci nu vă mai temeți de rătăcire. Rătăcirea este una singură, lipsa dragostei. Aceasta e cea mai mare erezie. Este moartea însă și cu care Dumnezeu cel viu nu are nicio părtășie. Dacă ați ajuns să vă iubiți, nu mai căutați altceva, nu mai scormoniți prin vechile pravile ca să vedeți dacă țineți toate poruncile la fel. Nu faceți aceasta dacă vreți să nu călcați băderan peste chipul dragostei și să-l striviți. Dacă ați ajuns să vă iubiți și voi știți bine lucrul acesta, ați ajuns la țintă, ați ajuns la adevăr, ați ajuns la Dumnezeu. Dacă ați ajuns la țintă acolo sus, pe înălțimile nebănuite și necunoscute de alte legi, nu vă mai întoarceți înapoi pentru a cerceta dacă nu cumva ați călcat greșit pe drumul care suia în vârf. Nu este important drumul, ci ținta atinsă. Ținta poruncii este dragostea. Și dragostea adevărată este numai aceea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută, după cum s-a mai amintit. Orice dragoste care n-are la temelie, inima curată, cugetul bun și credința neprefăcută, este dragoste falsă, este un sentiment firesc și trecător, este o imitație a adevărului. Inima curată, cuget bun și credința neprefăcută, toate le primim de la Domnul Iisus prin scump sângele său care curățește și sfințește desăvârșit pe cel care vine cu pocăință la el. Marco Ascetul, un mistic creștin, a spus, Cugetul bun se păstrează prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin cugetul bun. Credința neprefăcută duce totdeauna la dragoste, adică la Dumnezeu, pentru că El dă harul credinței numai sfinților. Toate darurile lui Dumnezeu duc spre Dumnezeu, duc spre dragoste. Ținta poruncii este dragostea. Nici cunoașterea adevărului nu-i cu putință fără dragoste. Binecuvântată fii tu, dragoste a lui Dumnezeu, împărăție sfântă care primești în tine pe toți acei care te doresc și te iubesc cu adevărat. Binecuvântată fii tu, cale a adevărului, soare dătător de viață și liman al fericirii. Binecuvântată fii tu, cea din și cea din urmă lucrare și porunca a lui Dumnezeu, templu sfânt al unității copiilor săi, altar fericit unde făptura împreună cu făcătorul ard în aceeași flacără. Cuprinde-mă și pe mine, o Dumnezeul dragostei, în acest veșnic foc și topește-mă desvărșit în tine pentru vecii vecilor. Amin. Nu vor despărge grația-n mai grea în mai grea în saba, pe al drum curat pe drumul ador. Dar pulminii îmi nedemn. Ne știi, sun, știi, tu mă rânsătești, tu mă rântărești, în tine mă să nu poate ziua dea, să frângă viața mea. Versetul 6 Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Cine se îndepărtează de ținta pusă de Dumnezeu și de felul cum este pusă această țintă, se rătăcește. Cel rătăcit nu mai este bun de nicio treabă. Dumnezeu nu lucrează cu oameni rătăciți. Cum ar putea face lucrul acesta? Cum ar fi putut lucra tatăl din Evanghelie cu fiul său care se afla departe de casa părintească într-o țară străină? Cine nu urmărește ținta lui Dumnezeu este în afara casei lui Dumnezeu. Nu adevărul se depărtează de om, ci omul se depărtează de adevăr. Nu Dumnezeu se ascunde de om, ci omul se ascunde de Dumnezeu, ca odinioară Adam. Dumnezeu și adevărul lui sunt la locul lor și nu pleacă niciodată de acolo. Omul trebuie să se apropie de Dumnezeu, cum zice Cartea Sfântă la Iacov 4,8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Sau 2 Cronici 15,2. Domnul este cu voi când sunteți cu el, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Când te depărtezi de adevăr, te apuci de minciună și de flecării. Tot ce nu este adevăr este flecărie, este rătăcire care duce la moarte. Cine se depărtează de învățătura apostolilor nu mai găsește mântuirea. Apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să se facă zilnic pentru că altfel se întâmplă celălalt fapt, depărtarea. Prin cercetarea cuvântului se naște și crește credința și prin credință ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, se vede tot mai limpede chipul său în noi. Apropierea de adevăr este una din condițiile cunoașterii lui. Apropierea de Dumnezeu este calea de a înțelege voia și de a deveni asemănător lui. Apropierea de iubire, de curăția inimii, de cugetul bun și de credința neprefăcută sunt mijloace de a scăpa de orice rătăcire. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Cu cât te apropii de soare, te luminezi și te încălzești mai mult. Cu cât te depărtezi, te întuneci, te rătăcești și îți pierzi viața. Despre planeta Pluto, cea mai depărtată de soare, se spune că trăiește într-un veșnic amurg și într-un veșnic ger de 200 de grade sub zero. Acolo nu-i cu putință viața. Așa și duhovnicește. Cu cât te îndepărtezi de soarele neprihănirii, Domnul Isus Hristos și de cuvântul și felul lui de viață, cu atât ești mai întunecat și mai înghețat. Cu cât te îndepărtezi de iubire, acest binecuvântat foc dumnezeiesc, cu atât te întunecă și te îngheață Duhul Lumii, căci iubirea este mediul de viață necesar pentru dezvoltarea credinței și sfințeniei. Apostolul Pavel, în sfaturile pe care le dă lui Timotei, îi arată pericolul depărtării de dragoste, de curăție și de credință. Cei care se depărtează de aceste lucruri rătăcesc departe de casa Tatălui, departe de adevăr, departe de împărăția lui Dumnezeu, împărăție care este neprihănire, pace, dragoste și bucurie în Duhul Sfânt. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu, cu atât mai mult te apropii de lume. Cu cât te depărtezi de țărmul binecuvântat al sfințeniei și păcii, cu atât te apropii de malurile păcatului și ale tulburării. Cu cât părăsim călăuzirea Domnului Isus și a Duhului Sfânt, cu atât vom fi călăuziți de mintea noastră firească sau de Duhul lumii în care trăim. E o lege naturală, căci cu cât un taler al balanței se ridică, se lasă celălalt în jos. Depărtarea de un punct te apropie de celălalt punct, depărtarea de bine te apropie de rău și invers, depărtarea de rău te apropie de bine. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, spune Cartea Sfântă la Iacov 4,8. Cine vrea să se apropie de Dumnezeu, de dragoste, de adevăr, de sfințenie, va putea fără greutate, dar numai să vrea cu adevărat. Ce vrăjmaș mai mult acum, mai mult acum, mai mult acum. Tu și ridică fum, ridică nori de fum. Dar tu o de nespu, cu mine ești Iisus, Iisus. Tu mă rânsotăști, tu mă rântărești și-n Versetul 7. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Ei vor. Când omul pune voia Lui înaintea Voii lui Dumnezeu, totul se întunecă și merge spre prăpastia morții. Nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Numai când primești ca stăpân al vieții adevărului Dumnezeu, ești conștient de tot ce spui și știi precis ce urmărești. Așa era Domnul Isus când treia pe pământ, așa au fost apostolii săi în slujba încredințată lor. Domnul Isus s-a întrupat ca om pentru ca să plătească prețul răscumpărării omului din robia păcatului și să zidească biserica sa, care este trupul său. Apostolii au fost trimiși de El ca să vestească Evanghelia până la marginile pământului și să facă ucenici din toate neamurile, adică să zidească biserica. Legea lui Dumnezeu în nou legământ și în veșnicie este adevărul. El este adevărul. El este norma de viață pusă de Dumnezeu pentru orice făptură. El, Isus. Cine vrea să învețe pe alții felul de viață lui Hristos, fără să aibă în sine acest fel, nu știe nici ce spune, nici ce urmărește. Nu teoria luminii biruiește întunericul, ci lumina însăși. Ei vor să fie învățători ai legii. Un învățător adevărat este cel care își spune învățătura nu numai cu mișcarea limbii, ci cu mișcarea întregii lui ființă pe calea virtuților dumnezeiești. Cuvântul pâine nu-i pâinea însăși, după cum nici cuvântul dragoste nu-i dragostea însăși. Nimeni nu se satură numai când îi vorbești despre pâine, ci trebuie să-i dai pâine să mănânce. De asemenea, nimeni nu este mângâiat și întărit numai prin cuvântul dragoste, ci trebuie să-i dai dragoste adevărată, adică inima ta care se pune în slujba lui. Învățător al dragostei dumnezeiești este numai cel care are inima plină de dragostea lui Dumnezeu, cel care a primit această dragoste prin Duhul Sfânt și care o împarte cu largă dărnicie tuturor oamenilor. Învățător al smereniei nu-i cel care spune cuvinte frumoase despre smerenie, ci acel care este smerit cu inima. Domnul Iisus ne-a învățat smerenia și blândețea nu numai cu vorbe, ci cu însăși viața sa. Adevărul din vorbire are putere numai atunci când este întrupat în trăirea de fiecare clipă a învățătorului. Domnul Isus învăța ca unul care avea putere tocmai pentru că era adevărul întrupat. Farisei și cărturarii, deși cunoșteau litera legii, cu faptele lor erau străini de ea și de aceea nu știau nici ce spun, nici ce urmăresc. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Ca să știi ce spui și ce urmărești, trebuie să fii învățat de Dumnezeu. Numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt dă sens vieții și limpezește atât gândirea cât și umblarea omului. Și Dumnezeu nu învață pe nimeni dacă nu s-a lepădat mai întâi de sine, de învățăturile pe care le-a avut până în clipa întâlnirii cu El și dacă nu l-a primit pe Fiul Său, Domnul Isus, ca mântuitor personal. Cu firea veche din om nu se ocupă Dumnezeu, pe aceasta nu o învață ea trebuie răstignită. Numai făptura cea nouă poate înțelege vocea Duhului Sfânt, ea poate primi învățăturile legii, dragostei și asmereniei, ea știe ce urmărește și ce spune, pentru că ea are o singură țintă, Iisus, în un singur steag, Isus și are o singură lucrare de făcut, trăirea cu Iisus și vestirea lui celor care nu-L cunosc. Făptura cea nouă învață pe toți, nu numai cu vorba, ci cu fapta, ea nu numai vorbește despre pâinea dragostei, ci o împarte cu adevărat. Nu numai predică pe un Isus istoric, ci ea duce sufletelor pe un Isus viu, pe un mântuitor real. O, mântuitorul meu, mă închin înaintea ta și îți mulțumesc cu recunoștință pentru că m-ai mântuit și m-ai pus în slujba ta. Îți mulțumesc că îmi vei da și voința și înfăptuirea, ca să te pot mărturisi cu adevărat oricând, oriunde și oricui, dovedind prin trăirea mea, că știu ce spun și știu ce urmăresc spre slava numelui Tău. Amin. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea 1 Timotei, versetele 5, 6 și 7. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au îndepărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Spre slava Domnului cântăm cântarea nordesmoale. Muzica Nori de scoală, grei a bat, Mai grei se-a bat, Mai grei să bat, Pe-al vieții în drum curat, pe drumul, drum curat curat, Dar tu cu lumini de nezi. Nu mi-i bine, ești suflu, știi Tu mă vezi să crești, tu mă vezi să crești. Tineri ne îmbarcă zâmbă. Să hrăneu poată ziua de-aia, se viața mea. Ce-i vrei, mă mai mult acum, mai mult acum, mai mult acum. Până și ridică fun, ridică nori de fum. Dar tu o lumină de nespul. Cu mine ești sub Iisus, Tu mă gânsotăști, tu mă gântărești, Și-n mă să nu poate ziua viață frângă viața Crucu crucea ai tot mai greu de dus, mai greu de dus, mai greu de dus, Dezi n rapus fără așa-i când vii. Dar tu, lumina de zi Cu mine ești, Iisus, Iisus. Tu mă însoțești și mă te în tine mă păzești. Să nu poată ziua Să frângă viața mea.